Lecția cincea din seria întâi, pe care o transmitem astăzi, se intitulează Așa ceva e nepoliticos. Das ist doch unhöflich. Vă mai amintiți de emisiunea trecută? Lui Andreea îi i părea rău de cele întâmplate. Tocmai găsise un serviciu ca recepționist la Hotelul Europa, când s-a și întâmplat ceva neplăcut. N-a recunoscut vocea domnului dr. Thürmann, un vechi client al hotelului. Dr. Turman comandase telefonii gobere, iar Andreas îl întrebase, cu naivitate, cine e el. Und, Turman Dr. Thurman făcuse o călătorie lungă, era obosit și de aceea a întrebat la rândul lui, destul de supărat, cine e Andreas. Und sie? Wer sind sie? Andreas tocmai răspundea când intervine neîntrebată ex... care îl întreabă pe doctor Turman cine e el. Numai că ea nu utilizează forma politicoasă dumneavoastră, zi, plus forma corespunzătoare a verbului, ci forma familiară tu, du. O-ți tu? E un mod foarte nepoliticos de a vorbi cu un client al hotelului, iar doctor Turman e uimit. Andreas e și el supărat pe ex, dar deocamdată trebuie să-i ducă în cameră domnului doctor Tiurman berea comandată. Eu o treabă nu tocmai plăcută. Cine știe cum va reacționa doctor Tiurman? Ascultați acum convorbirea dintre Andreas și doctor Turman. Tema dumneavoastră este să vă dați seama în ce atmosferă are loc convorbirea. Ihr Bier, bitte Danke Sie sind doch der Portier, oder? Ja Also, ich bin, ja, ich bin erstaunt Warum sagen Sie, du? Wer? Ich? Nein, nein, nein Das ist doch unhöflich, junger Mann Entschuldigung Ei, da a fost o atmosferă destul de rece. Nu vi se pare? Mai întâi, doctor Turman se convinge că este de vorbă într adevăr cu Andreas Schäfer, recepționistul, respectiv portarul hotelului. Sie sind doch der Portier, oder? Apoi îi de înțeles lui Andreas că e uimit. Er Also, ich bin ja, ich bin erstaunt. I fost tutuit. De ce spuneți tu? Warum sagen Sie du? Andreas face pe Cine? Eu? Wer? Ich. Dr. Thürmann nu insistă, mulțumindu-se să murmure pentru sine de mai multe ori, Nu! Nein! Nein! Nein! Nein! Dr. Thürmann îi spune apoi lui Andreas că el găsește așa ceva nepoliticos, unhöflich. Dr. Turman îi se adresează lui Andreas, spunându-i tinere, și clatină dezaprobator din cap, ca și cum ar vrea să spună că așa e tineretul de astăzi. Das ist doch unhöflich, Ce poate face oare Andreas, decât să se scuze încă o dată? Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Aici ce vrem să vă atragem atenția asupra două lucruri. În primul rând, e vorba de încuvințare și refuz. Da, ea, exprimă încuvințarea. Ja. Sie sind doch der portier, oder? Ia. Ja. Refuzul se exprimă cu nu. Nein. nein. Nein. Nein, În al doilea rând, e vorba de politețe, De vă rog, bite și mulțumesc. Dancă. Adăugând cuvântul bite, exprimarea devine mai politicoasă. Iebie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Und wer bitte? Iar mulțumesc, dancă. se folosește spre a exprima mulțumiri. De pildă pentru un serviciu. Danke. Ie bie băte. Convorbirea dintre Andreas și dr. Turman continuă. Dr. Turman bea mai întâi o înghițitură de bere, apoi îl întreabă pe Andreas. Sie sind von ein Witzboldt. Doctor Türman vrea să spună că el consideră faptul că a fost tutuit drept o glumă proastă. Un ghiduș, Witzbold e o persoană care face mereu glume de multe ori proaste. Nevăzut a ex, remarcă numai decât asemânarea dintre cuvintele ghiduș, vițbolt, și spirituș, cobold. Și nu are ceva mai bun de făcut decât să se amestece în conversație. Sie sind wohl ein Witzbold. Witzbold? Nein, ein Kobold. Ich bin ein Kobold. Ach was, ein Kobold oder ein Witzbold oder ich bin müde. Gute nacht. Gute nacht, Dr. Türmann. Dr. Thürmann termină conversația pentru că e oposit, müde. Ich bin müde. Cei doi se despart urându-și noapte bună. Gute nacht. Gute nacht. Gute nacht, Dr. Türmann. Încă ceva vrem să vă explicăm mai amănunțit. În emisiunea de astăzi ați avut prilejul să auziți cum se poate exprima cineva în germană despre el însuși sau despre comportamentul altcuiva. Forma verbului a fi, sein, este însoțită de un adjectiv. Cel care vorbește de el însuși folosește persoana întâi, ich și bin, adică eu sunt. Ich bin müde. Ich bin erstaunt. Ich bin müde. Ich bin erstaunt. Dacă este însă vorba de comportamentul altei persoane, Cel care vorbește poate folosi cuvintele das și ist. Adică aceasta este. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich. În încheiere vrem să vă mai explicăm un cuvânt. Este vorba de cuvântul doch care este folosit adesea. El nu modifică sensul celor enunțate, dar îl nuanțează. În primul exemplu, doch intensifică cele enunțate. Ascultați. Das ist unhöflich. Das ist doch unhöflich. În exemplul al doilea, doch arată că cel care vorbește vrea să se convingă că ceea ce spune e adevărat. Sie sind doch der Portier, oder? Ascultați acum întreaga conversație încă o dată. La sfârșitul ei, Andreea să-i spune lui ex părerea lui. Așezați-vă, deci, cât mai comod cu putință!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 Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Dr. Turman is exprimă pe jumătate în glumă, parerea că Andreas ia un duș, apoi spune noapte bună pentru că e obosit. Sie sind von ein Witzbold. Witzbold? Nein, ein Kobold. Ich bin ein Kobold. ach was, ein kobold oder ein witzbold oder... Ich bin müde. Gute nacht. Gute nacht, dr. Türman. Andreas îi spune lui Ex că găsește nepoliticos, felul în care ea îl pe dr. Türman. Ex? Ex? Ex Ja, bitte. Also, du bist unhöflich Ich? Unhöflich? Ja, du Entschuldigung, ich... Das ist doch unhöflich Und wer bist du? Ich bin müde Nein, du bist ein Kobold Ex face pe jignita Dar rămâne neclar dacă Andrea s-a folosit cuvântul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 in collaborare con l'Istituto Goethe di München.